Hela elektronikområdet håller på att revolutioneras genom en uppfinning av tre amerikanska ingenjörer. Det handlar om transistorn, ett miniatyrelement av till exempel kisel eller germanium som ersätter radiorören med högre verkningsgrad och mindre dimensioner. Det här leder så småningom fram till den bärbara transistorradion. Och här i Sverige registrerar aktiebolaget Radiotjänst 2 miljoner radiolicenser- Därmed är Sverige det radiotätaste landet i Europa. Innehavaren av radiolicens nummer 2 miljoner gratuleras av radiochefen Yngve Hugo. Licensen nummer 2 miljoner löstes den 20 augusti av bilmekanikern Sture Johansson i Nol. Vi har idag här i den nya studion i Borås till Sture Johansson överlämnat en silverplakett- och den finns att en förbindelse att det honom betalar licensavgiften för hans återstående livstid. Det är inte bara på elektronikområdet som man kommer med nya uppfinningar. Även skivindustrin står inför en revolution. Det blir dags att byta ut den gamla 78-varvsskivan mot en bättre, tåligare. Det amerikanska bolaget Columbia introducerar LPN, Long Playing-skivan, som har finare spår och går på 33 varv. RCA kommer med en liten skiva, EP, Extended Playing, på 45 varv. Och skivförsäljningen i USA överstiger för första gången 250 miljoner exemplar.